Kedves hallgatóink, nem tudom, hogy ez előbb hallották-e, vagy nagyon halk volt. Megkezdjük a magyar adásunkat a mikrofonnál, Harkogyönyvér. És Sohár István. Egy kellemes virágvasárnapot kívánunk mindannyiuknak. A zene, amivel kezdődött az adás, az hát nem másnak a zenéje, mint Mozártnak a Requiem című művéből. A, egy pillanat, a Kirje. Szám, és ebből még játszunk zenét, mivel hogy most hát a kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk, és hát már a Virágvasárnap is része ennek, úgy gondoltuk, hogy szimfonikus zenével készülünk erre az ünnepre, és a bejátszott zene most ezért nagy nevű szimfonikusoktól, általában magyar karmesterrel vagy magyar zenészekkel. Most verset szeretnék felolvasni, Gerzsenyi Sándornak, Áldott, aki jő, című versét. Gyertek, mondjunk hálát, énekeljünk, eljött a király, vígan őrvengyünk, áldott, aki jő az úrnak nevében, olajágakkal jöttén vigadozzunk, legyen áldott. Tárt kapu várja Isten szent piát. Ó, a kegyelem, nékünk üdvötád. Ezt tudjuk, hogy Jeruzsálemben hatalmas tömeg fogadta Jézust, amint szamárháton bevonult, és az ünneplés teljes nagyságában zajlik. Na most Hát itt már talán bevezetődik egy másik fogalom is, mert nagyon egybekötve vannak ezek a versek a húsvéttal, tehát a feltámadással is. Most egy olyan szöveget szeretnék felolvasni, ami kicsit úgy elgondolkoztatja az embert. Húsvét. Herjecki Géza írta 1969-ben. Húsvét. Évenként szabályosan, szinte monotonon ismétlődnek ünnepeink. Mégsem lehet föllapozni a tavalyi vagy az azelőtti ünnepeinket, gondolatainkat az idén. És rendjén van ez így. Kínos lenne például egy múlt év húsvétjára készült prédikációt változatlanul elmondani ma. Az ismétlődő, de sohasem ugyanolyan ünnepeink sorában számomra kiváltságos helyet foglal el, az idei húsvét. <kül> <Bocsánat. kül> kezdem megérteni, hogy ez a legcsodálatosabb, legjelentősebb ünnepünk. Hiszek húsvétban, a föltámadásban, húsvét a hitemet jelenti. Azt, hogy mégiscsak lehetséges. Lehet. Nem válhat soha életem értelmetlenebbé, mint Krisztus leesett értelem nélküli álla a kereszten. Nem lehet soha sivárabb lelkem, mint a keresztről a semmibe meredő fénytelen szempár. Nem lehetek soha akaratlanabb, közömbösebb, mint a kereszten függő mozdulatlan test. Amikor érzem, hogy ujjaim közt esik szét akaratom, amikor az utak bezárulnak körülöttem, amikor belém lopakodik a kétségversés, hát még az egymásnak rendeltek találkozója is elmaradhat. Földereng akkor előttem a szegzett kéz, a szavak nélküli tátott száj, a megkövesedett szem, a megőszült szakál. Egyszerre magasba lendült, céltalanul csöngő kezem. A megértett nagypéntek után hozannát kiált. Hát mégis, lehet, kiáltom, és éledő értelmem beta, betűzi a szót. Lehet. Lendület, erő, hit, eredmény, Teljesség lehet. Húsvét nem értelmetlen, nem holt, nem savanyú élet. Életemem, élethetőségemen ez maga, ez a húsvét. Csalódásaim, kétségeim, kereszteim, nagypéntekeim föloldódhatnak. Mert húsvét a győzelem, húsvét a lehetőség. Kedves hallgatóink, Herjecki Géza írását olvastam fel, amelyet 1969-ben írt. Most pedig egy csemegével szeretnénk kedveskedni hallgatóinknak. Heinrich Lilla művésznő, Rendelkezésünkre bocsátott egy CD-t már évekkel ezelőtt, amiért nagyon hálásak vagyunk neki, és most arról a CD-ről hallgassanak meg egy pár idevágó, gyönyörű éneket. Kedves hallgatóink, Ánrik Lilla művésznőt hallották énekelni, most pedig felolvasok egy verset, amelynek az a cime, hogy Virágvasárnap. Palóci Horváth Ádám írta. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. zeng a kiáltás előtte, utána. Szöldágakat szeldelnek útjára, Békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, Általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a magasságban. Ó, lelki ország, Istennek országa, Mi édes ebben Jézus királysága, Szelíd, szegény ez, és alázatos, de nagyhatalmú, és csodálatos. Igaz ez, és a büntől szabadító, poklot és halált egyaránt hódító. Vas veszővel bírja ellenségét, de szelíden őrzi. Örökségét. Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal, jöjj mi hozzánk is alázatossággal, tégy tulajdon népeddé bennünket, vezéreld jóra egész életünket. Áldott királyunk, lelkünk nagy királya, jöttödett néped ma is várva várja. Jöjj hát hozzánk is, Nagy hatalommal, Terjezd országod Diadalommal. A nagy király jön, Hozsánna, Hozsánna, zengjük, Kiáltsuk elébe, utána, Hintsük be útját, Mi is zöldággal, És ünnepeljünk, Szent buzgósággal. Dicsőség legyen Az Isten fiának, Áldás, Békesség az égi királynak, Hogy vele mi is, kiket megváltott, Bírhassuk egykor a mennyországot. Kedves hallgatóink, most két másik verset szeretnék felolvasni virágvasárnappal a Jézus meg felfeszítésével, feltámadásával kapcsolatban is, húsvéttal is. Eléggé összefüggenek ezek a versek. Hát most nézzük meg. Ott függ. A Néma bárány. Ott függ a Néma bárány, a vére földre hull, míg dúl körül az ármány, s a tömeg zúg vadul. Szent arcát ütleg éri, és hull reá a vád, ső szelít hangon kéri az ég bocsánatát. Úgy fáj a szívem, Nézve-e koronás királyt, Mert rút tövis az éke, S testét kín járja át. Én térdre hullva kérdem, Ó, miért szenvedsz, miért? Ő választ ad szelíden, Tengernyi bűnödért. Most hogy rebegjek hálát, a megnyílt öt sebért. Hogy adta bűnöm árát elrontott éltemért? Így magamról lemondok. Övé egész valóm. Így leszek véle boldog, Hisz ő az üdvadóm. Kedves hallgatóink, ott függ a Néma Bárány című versét hallották Erzsenyi Sándornak. És most még egy kis versét. Ez már a feltámadásról szól. Eljött a drága ünnep. Eljött a drága ünnep. Nagy napja mennek földnek. Ma mújjék gyász és bánat, a megváltó feltámadt. Te csüggett, bús tanítvány, tekints az Úrra bízván. Halálon győz az élet, a sírtól nincs mit félned. Johann Sebastian Bach, adássóját hallják a úsvéti oratóriumból, a híres barokk koncertek, csoportból, a budapesti vonósok előadásában. a hallgatóink, a Virágvasárnapi és a Húsvéti témában egy kicsit szünetet tartva egy adósságomat szeretném leróni a hallgatóknak és a, az összegzés írójának is. Deák Nóra itt járt nálunk, és egy nagyon-nagyon értékes munkát végzett a Mikes Kelemen program keretében. Ennek a munkájának a rövid összegzését megírta nekünk, és én meg is ígértem, hogy a rádióban ezt felolvassuk, és hogy közzétesszük az itteni, a New Brunswicki és környéke magyar közösség számára, mert igenis érdeklődnek ezután a munka iránt, és megszerették Nórát, és megszerettük. És most felolvasnám azt, hogy milyen eredményt Ért el Nóra az itt léte alatt. Tehát Deák Nóra a Mikeskelemen program keretében végzett itteni munkájának rövid összegzése. Számot adni a keremmen program negyedik évadáról egyszerre könnyű és nehéz feladat. 2017. december 1 érkeztem az általam jól ismert New Brunsviki közösségbe azzal a küldetéssel, hogy a Magyar diaszpora tanács által négy éve megfogalmazott célokhoz én is hozzájáruljak. Három hideg téli hónap állt rendelkezésemre, melynek során körülbelül 5500 könyv, 630 folyóirat, 1275 videókazetta került összekészítésre, 167 dobozban New Jersey állam több településén és New York körzetében. Ezeken kívül Buffalo-tól New York állam, Sarasotaig Florida, Pittsburgh, Pittsburghtől Pennsylvania Westportig, Connecticut érkeztek megkeresések, felajánlások. Idén nem volt központi gyűjtőhely kijelölve, a leendő szállítócég az egyes helyszínekről fogja összegyűjteni az adományokat. Szállításra tavasz folyamán fog sor kerülni, ezért az adományozóktól addig is türelmet kérek. A Magyarországra érkező adományokat az országos széchenyi könyvtár megfelelő külön gyűjteményei és a magyar nemzeti levéltár kezeli, átnézi, feldolgozza és gondoskodik arról, hogy a beérkezett könyvészeti, levéltári és audiovizuális dokumentáció méltó módon hasznosuljon. A hiányzó hungarikai kiadványok, a Nemzeti Könyvtár törzsgyűjteményét gazdagítják, a duplom példányokért pedig magyar és határon túli könyvtárak és iskolák jelentkezhetnek egy internetes válogató lista alapján. Az archivális dokumentumok a kéziraktár és a levéltár szakszerű gondozásába kerülnek. 13. Oral History interjút, vagyis hát videóinterjút, valószínű hangfelvételt készítettem a helyi közösség tagjaival, és két személytől van ígéretem, hogy Budapesten fogjuk az interjút elkészíteni, mert itt nem maradt rá idő, illetve nem voltak alkalmasak a körülmények. Ezeket a Történeti Interjuktára archiválja, majd az Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjuktára archiválja. A Radgész Magyar Öregdiák Szövetség által szervezett tanukkorukról előadás sorozatból pedig eddig sikerült több magnókazettát digitalizálni az amerikai-magyar alapítványnál. A folytatást a körösi Sándor ösztöndíjasok vállalták. A mikes Keskelemen program 4.0 nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani minden önkéntesen felajánlott adományért az adományozóknak, az Aral History interjúkért az interjú alanyoknak, valamint a helybeli angyalaimnak, önzetlen segítségükért a szervezésben és a program népszerűsítésében. Remélem, hamarosan újra találkozunk. Deák Nóra. Kedves hallgatóink, Deák Nóra munkájának összegzését olvastuk fel. Köszönjük szépen a Nóra munkáját, és szeretettel várjuk vissza, bármikor van alkalma ismét velünk lenni egy időre. Kedves hallgatóink, készülődünk a húsvéti ünnepnek a mértó megünneplésére, de tulajdonképpen nem csak a húsvét vasárnapról van szó, hanem a csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Mind a két egyháznál, a Szent László Katolikus Egyháznál és a Magyar Református Egyháznál is szeretettel várnak és hívnak minden jó keresztényt, Felkészülni a húsvéti örömre, de végig vinni azt a Krisztusi utat, végig hinni és végig járni azt a Krisztusi utat, ami majd elvezet a megváltásunkhoz. Csütörtökön 7 órakor lesz Mise a Katolikus templomban is Isten tisztelet. Két nyelvű istentisztelet a magyar református templomban, úrvacsorausztással együtt. Pénteken a, tudjuk azt, hogy a reformáció úgy tartja, és a reformátusok, hogy a legnagyobb ünnep a péntek, tehát amikor Krisztus megalértünk, akkor a Krisztus történetét, a keresztre feszítés történetét fogják a hívek, Felolvasni. A református templomban 6 órakor magyarul és 7 órakor angolul, a Szent László templomban pedig 7 órától eh, meghallgathatjuk a passiót, a kórus nagyon szépen készül, és mindig egy élmény meghallgatni, tehát hét órától az is. A feltámadási mise, Körmenettel és gyönyörű szépen, ahogy szokott, 8 órakor lesz szombaton. Vasárnap pedig a szokásos időben a Magyar Mise 10.30-kor, a Református Templomban pedig a Magyar Istentisztelet 10.30-kor úrvacsoraosztással. Tehát mindenkinek alkalma van úgy ünnepelni a húsvétot, ahogy hite szerint, Jól esik és kívánja, és hát mind a két egyháznál az ajtók nyitva vannak a, a húsvét megélésére és a feltámadás megünneplésére. Most még egy tart hadd hallgassuk meg még egyszer, Heinrich Lilla művésznőt. Kedves hallgatóink, még egy lehetőség van arra, hogy Lilát halljuk. Most találtam még egy számot a CD-n, és az utánunk következő rádiós kollégánk, az ír kolléga, könyörögve kérte, hogy még egyet erről a CD-ről. Örömmel hallgassuk meg újra Háriklila művésznőt, és köszönet érte, hogy rendelkezésünkre bocsátott ezt a CD-t. Kedves hallgatóink, azt hiszem, hogy a, a hangulatot megteremtettük egy kellemes húsvét megéléséhez, úgy érzem, és remélem sikerült. Mi sok szeretettel kívánunk kegyelem teljes, boldog, kellemes húsvét ünnepet minden családnak, és egy egészséges, boldog és jó új hetet. A következő műsorunkban jövő héten 5 órakor ismét jelentkezünk. Bucsuzunk, itt Harkó Gyöngyvér. És Sohár István.